26. Потужність, яку генерували діти, знизилася, коли Нікі відпустив долоні Каліші Джорджа, проте не набагато, бо інші зараз стояли за дверима палати А, і більшу частину потужності давали саме вони. «Це ніби гойдалка», – подумав Нік. «Коли здатність мислити знижується, ТП і ТК ростуть, а в тих інших за дверима розуму майже не лишилося». «Правильно», – сказав Ейвері. «Так це і працює. Вони акумулятори». Голова в Ніки була ясна. Жодного болю. Дивлячись на інших, він бачив, що в них така ж ситуація. Чи повернуться головні болі, і якщо так, то коли, сказати було неможливо. Наразі він був просто вдячний. Більше нема потреби в бенгальському вогні. Вони це вже пройшли. Тепер вони панують над гудінням. Нікі схилився над доглядачами, які тазирнули одне одного і знепритомніли, і почав порпатися в них по кишенях. Він знайшов, що шукав і передав Каліші, яка передала Ейвері. «Це ти маєш зробити», – промовила вона. Ейвері Діксон, який зараз мав би бути вдома і вечеряти з батьками після чергового важкого дня в ролі найдрібнішого в себе в п'ятому класі, узяв помаранчевий ключ-карту і притиснув до сенсорної панелі. Замок гупнув, і двері відчинилися. Мешканці овочебази збилися по той бік, наче вівці в зливу. Вони були брудні, здебільшого роздягнуті і безпам'ятні. У деяких з рота текла слина. Пітті Літл Джон репетував «Я-я-я-я-я-я-я-я» і бив себе по голові. «Вони ніколи не повернуться», – подумав Ейвері. Вони розгубили всі клепки назовсім. Можливо, що і Айріс теж. Джордж. Але решта з нас ще має шанс. Так. Каліша усвідомлюючи, що це цинічно, але необхідно. А поки що ми можемо їх використати. І що тепер? Запитала Кеті. Що тепер? Що тепер? Якусь мить вони не могли відповісти, бо просто не знали Тоді заговорив Ейвері У передню половину, визволимо решту дітей і заберемося звідси Гелен А потім куди? Загорланила сирена, то гучніше, то тихіше Діти не звернули на це уваги Про це потурбуємося пізніше, сказав Нікі Він знову взявся за руки з Калішою і Джорджем «Спершу ходімо, відплатимо їм. Влаштуємо трохи руйнацій. Хтось проти?» Ніхто. Руки знову зімкнулися. Єдинацяторо, які почали повстання, кинулося по коридору в бік вестибюля задньої половини і тамтешніх ліфтів. Мешканці палати А пішли слідом зі своєрідним зомбішарканням. Можливо, їх вабив магнетизм дітей, які ще можуть думати. Годіння знизилося. Перетворилося на дудніння, але не зникло. Ейвері Діксон тягнувся у всебіч у пошуках люка, сподіваючись, що знайде його десь далеко, де він не зможе їм допомогти. Бо це означатиме, що принаймні одна дитина раб інституту в безпеці. Були вагомі причини думати, що решта з них загинуть, бо персонал цієї пекельної діри зробить усе, щоб їм не дати втекти. Абсолютно все. 27. Тревор Стеггаус перебував у кабінеті далі по коридору від кабінету місіс Сіксбі, крокував туди-сюди, бо був надто напружений, щоб сидіти. І це надовго, доки не почує новин від Джулії. Новини від неї можуть бути і добрі, і погані, але будь-які краще за таке очікування. Задзвонив телефон, але то була не традиційна мелодія стаціонарного і не супутникового то був владний подвійний гудок червоного екстреного телефона. Востаннє цей апарат дзвонив, коли в буфеті трапився той пиздеці з близнючками і малим кросом. Стикгаус узяв слухавку і не встиг і слово промовити, як лікар-галас заторох котів у вухо. «Вони вибралися, ті, що дивляться фільми. Точно і напевно, овочі також утекли. Вони виробили як мінімум трьох доглядачів». «Ні, чотирьох! Корін каже, що думає, що Дерік Чефіц мертвий! Електро...» «Заткнися!» – загорлаву слухав Костикгаус. А тоді, впевнившись, ні, не впевнившись, а сподіваючись, що Геккель його уважно слухає, промовив. «Зберись і поясни, що сталося!» Галас, до якого від шоку повернулася якась подоба його колишньої раціональності, розповів Стикгаусові, що побачив. Коли історія добігала кінця, почала завивати загальна сирена інституту. Господи, це ти ввімкнув веверете? Ні-ні, не я, це, напевно, Джоан. Лікарка Джеймс, вона була в крематорії. Ходить туди медитувати. Стикгауса ледь не занесло туди, куди не хотілося, від химерного образу, що виник у голові. Лікарка Джекаль сидить, схрестивши ноги перед дверима печі. Молиться за мир. Але він змусив себе повернутися до теперішньої ситуації. Діти з задньої половини влаштували якесь повстання. Як це може бути? Раніше такого не траплялось. І чому саме тепер? Гекклі ще говорив, але Стикгаус почув усе, що йому було потрібно. Слухай мене, Еверете. Знайди всі оранжеві картки, які зможеш, і спали їх, зрозумів? Спали! А як? «І як я маю...» «У вас же пічка, бля, на поверсі Е!» – заривів Стекгаус. «Спали ній, бля, хоч щось, окрім дітей!» Він поклав слухавку і скористався стаціонарним, щоб зателефонувати фелловзу в комп'ютерний зал. Енді хотів знати, чому залунала сирена. Він говорив зі страхом у голосі. У нас певні проблеми в задній половині, але з цим я розбираюся. Передай на мій комп'ютер відео з камер, нічого не питай, просто зроби, що я кажу. Стекгаус повернувся до свого ноутбука, чи раніше теодоробло теж так повільно завантажувалось і натиснув камери безпеки. Він побачив буфет передньої половини, здебільшого порожній, кілька дітей на майданчику. Енді гукнув він. «Не передня половина, а задня! Хулі ти, блядь, мені!» Зображення перемикнулось, і він крізь плівку пилу на об'єктиві побачив Гекля, зіщуленого в себе в кабінеті, коли зайшла Джекль, мабуть, із перерваного сеансу медитації. Вона дивилася назад собі через плече. «Добре, так краще. Далі я сам!» Стикгаус перемкнув зображення і побачив кімнату відпочинку доглядачів. глядачів. Кілька скоцюрбилися там, зачинивши і, ймовірно, замкнувши двері в коридор. Жодної користі від цих. Клац. І з'явився головний коридор із синім килимом, на якому непритомно лежали мінімум троє доглядачів. Ні, четверо. Дон Гауленд сидів на підлозі біля кінотеатру, притискаючи руку до верху уніформи, який весь просяк кров'ю. Клац і буфет. Порожній. Клац і кімната відпочинку. Корін Робсон стояла на колінах біля Дерека Чефіца, белькочучи до нього операції. Дерек справді здавався мертвим. Клац і вестибюлю з ліфтами. Двері в одного з ліфтів саме почали зачинятися. Кабіна була завбільшки сті, у яких транспортують пацієнтів у лікарнях, і її вщерть заповнили пожильці. Більшість роздягнуті, значить овочі з палати А. Якби ж можна було зупинити їх там, замкнути. Клац. І крізь ту довбану плівку пилу й бруду Стикгаус побачив інших дітей на поверсі Е, близько десятка, що зібралися там перед дверима ліфта і чекали, доки ті прочиняться і випустять решту малих заколотників. Чекали біля тонелю, що веде в передню половину. Недобре. Стикгаус підняв стаціонарний телефон і почув лише тишу. Фелловз із того боку поклав слухавку. Проклинаючи змарнований час, стикгаус знову набрав його. «Ти можеш вирубити електрику в ліфті задньої половини? Зупинити його в шахті?» «Не знаю», – відповів Фелловз. «Можливо. Про це може бути в буклеті в надзвичайних ситуаціях. Зараз я гляну». Але було вже пізно. Двері ліфта відчинилися на поверсі Е. Утікачі з овочебази вийшли подивитися на вестибюль. Ніби там є на що дивитися. Це було зле, але Стекгаус побачив дещо гірше. Гекель і Джекель, може, зберуть десятки ключ-карток від задньої половини і спалять їх, але це не матиме значення. Бо один з дітей, малий чмошник, що змовився з прибиральницею про втечу Елліса, тримав одну таку картку в руці. Вона відчинить двері в тунель, а також двері, що ведуть на поверх «Ф» у передній половині – а якщо вони проникнуть у передню половину, може статися будь-що. На мить, яка здавалася нескінченною, стеггаус завмер. Феллос щось там варнякав йому в ухо, але звук долинав ніби звідкись здалеку. Бо так, малий гівнюк скористався карткою і повів свою веселу банду в тунель. Вони за якихось 200 ярдів від передньої половини. За останньою дитиною зачинилися двері, після чого нижній вестибюль з ліфтом лишився порожній. Стекгаус перемкнувся на нову камеру і побачив, як вони крокують кахльованим тунелем. У кімнату влетів лікар Гендрікс, старий добрий Данкі Конг із сорочкою, що стирчала зі штанів, застібнутою ширінкою і червоними очима з мішками під ними. «Що діється? Що за...» І на додачу до всього цього психозу супутниковий телефон Стикгауса почав своє бр, бр, брр... підніс руку, щоб Гендрікс замовк. Телефон продовжив висловлювати свої вимоги. «Енді, вони в тунелі! Вони йдуть сюди, і в них є ключ-карта! Нам треба їх спинити! Маєш якісь ідеї?» Він очікував лише паніку, проте Феллоу здивував його. «Думаю, я можу вимкнути замки!» «Що?» «Картки деактивувати я не можу, але замки можу. Коди входу генерує комп'ютер, тож кажеш, що ти можеш їх замкнути, так?» «Ну, так. Роби це. Роби негайно!» «Що таке?» – запитав Гендрікс. «Господи, я саме збирався йти, а тут сирена!» «Заткнися!» – відрубав стекгауз. «Але нікуди не йди, ти мені можеш знадобитися!» Телефон не вгавав. Не відриваючи очей від тунелю з тими предкими дебілами, Стикгаус підняв слухавку. Тепер він біля двох вух тримав по телефону, як персонаж якоїсь старої комедії фарсу. «Що?» «Ми тут! І хлопець також тут!» – повідомила місіс Сіксбі. Зв'язок був добрий. Вона ніби з сусідньої кімнати говорила. «Скоро ми його заберемо!» – замовкла. «Або вб'ємо!» Чудово, Джулія, але в нас тут одна ситуація сталася Щоби там не було, розберися У нас тут усе терміново, я подзвоню, коли будемо повертатися Вона зникла Стикгаусові було плювати, бо якщо Фелов не зробить свої комп'ютерні чари-бари, Джулії не буде куди повертатися Енді, ти ще тут? Тут Зробив? Стекгауз відчув моторошну впевненість, що Фелов зараз скаже, що їхня стара комп'ютерна система вирішила вибрати цей критичний момент, щоб вимкнутися. Так. Ну, думаю, так. Я дивлюся на повідомлення в себе на екрані, де написано: "Помаранчева ключ-карта недійсна. Введіть новий код авторизації". «Думаю, так!» Від Енді Феллов за Стикгауза не заспокоїло. Він нахилився вперед у себе в кріслі, склавши руки і спостерігав за тим, що відбувається на екрані. Гендрікс приєднався, позираючись за плеча. «Господи, що вони там роблять?» «Ідуть по нас, напевно», – процідив Стикгауз. «Зараз дізнаємося, чи їм вдасться». Парад потенційних утікачів вийшов з кадру. Стикгаус натиснув кнопку, яка перемикає зображення. На мить побачив Корін Робсон, що тримала на колінах Дерекову голову, тоді отримав те, чого хотів. Там були двері на поверх F з боку передньої половини. Діти добігли до них. «Та хоч би ви всі розтовклися там!» – прошепів Стикгаус. Він так сильно стискав кулаки, що на долонях залишилися сліди. Діксон підняв помаранчеву картку і підніс до панелі зчитувача. Коли він натиснув на ручку, але нічого не сталося, Тревор Стикгауз нарешті розслабився. Гендрікс біля нього видихнув повітря, що сильно відгонило бурбоном. «Випивка на зміні – вехботен», як і телефон, але Стикгауз наразі цим не переймався. «Мухи в банці!» – подумав він. «От хто ви тепер, хлопчики і дівчатка!» А от що з вами буде далі? Це, на щастя, не його проблема. Що з ними буде далі, після того, як з проблемою в Південній Кароліні розберуться, тим нехай займається місіс Сіксбі. За це вони й платять тобі гору бабла, Джуліє, сказав він і відкинувся в кріслі, щоб подивитися, як діти, тепер під керівництвом Вільгольма, повертаються і пробують відчинити двері, через які ввійшли. Безуспішно. Дурбецело Вільгольм відкинув голову, розкрив рота, якби ж Стеггаус міг почути аудіо, щоб насолодитися криком злості, ми обмежили поширення проблеми, повідомив він Гендріксові. Mm -hmm, сказав Гендрікс, Стекгаус повернувся, щоб побачити, що він має на увазі. Ти про що? Mm -hmm, думаю, не до кінця.